Тима існують у світі тортури страшніші за ті, що він їх пережив за один вечір. «Що? Ми наробили!» Руки Марини обвили його шию. «Що тепер? Буде тепер що?» Сахноважко звівся на рівні ноги, ступнув два кроки не озираючись, хоча зробити це несподівано захотілося. Він відчув себе людиною на залізничному пероні, яку так і тягне кинутися під поїзд, що з гуркотом пролітає мимо, і лише якісь суто природні інстинкти стримують від цього фатального кроку. Більше нічого не буде. Він не впізнавав свого голосу. Поїхали додому. Як би там не було, діємо за планом. Іншого виходу я не бачу. Ти розумна. Можеш придумати щось інше. Я дурна. Ми обоє дурні. А не так давно ти була дуже розумецькою. Підеш шукати Адель? Чи може розкопаємо о той горбик і подивимося? Припини! Її кулачки замолотили його по грудях. «Замовкни! Замовкни! Поїхали! Поїхали геть звідси!» У машині Марини беззвучно плакала. Сахну якось байдуже проминув знайому вже даїшну будку. Якби його навіть і зупинили, він би точно надав газу. З цілковитою апатією, що охопила його після того, як фари висвітлили байливо закопану могилу, боротися було не сила. Лаштувати перегони з сиренами... Оце б його потішило, відволікло, а що далі? Хоч трава не рости. Тепер йому на все начхати з лавської дзвіниці. Завези мене додому. Ну що? Ми ж граємо далі, дурню. Марина говорила крізь сльози. Не треба, щоб я в тебе лишалася сьогодні. Та й потім ще якийсь час мене повинні бачитися. Ти ж сам казав. Казав, значить, зроблю. Але найближчі години ані я, ані ти не зможемо лишитися на самоті. Перед світом, поки всі ще спатимуть, завезу. І мовчи». Сахно зупинив машину біля першого ліпшого нічного магазину і купив пляшку горілки. Вдома одразу з порога завів Марину за руку до спальні, приніс два кухлі. Найперше, що попалося під руку на кухні, і мовчки налив собі їй. Вона випила навхильці, і в три прийоми вони спорожнили півлітрівку тим, навіть не роздягнувшись і не роззувшись, поринули в забуття. Сахно на своєму боці ліжка, а Марина калачиком на місці Аделі. А вранці Сахно, блідий та змучений, адже всю цю ніч мотався містом у пошуках психічно неврівноважної дружини, прийшов нарешті в міліцію. «Будемо розумними людьми, ти ж знаєш, хто б ти не був, хай сам сатана». Але ж тоді взагалі мусиш знати, у мене нічого нема. Квартиру продати, машину. Це явно викличе підозру, але тоді мені не буде чого втрачати. Мусиш це збагнути. А мен ти не зовсім дурні. Я ж усе зроблю, аби тебе потягнути за собою. Людина у віччя і нерозумна, і страшна. Не лякай, і припини істерику. Грошей в тебе справді ніяких. Хай хата двадцять штук. Тачка репана за дві-три піде. Це що, ціна за вбивство дружини? Я тебе, падлюко, таке замордую. Сам признаватися побіжиш. Думаєш так просто? Жінку скальпелем по горлу. Але є варіант. Це шанс для тебе, Мурло. Шанс. Зробиш, як скажу, і забуду про тебе. Хоча ой, як не хочеться. Хочеш, аби ще когось скальпелем по горлу? Думаєш, мотузки тепер з мене витимеш? Думаю і витиму. А ти завиєш на лампочку, якщо я цього забажаю, так що мовчи й слухай, що робити треба. Сахну, як це не дивно, навіть заспокоївся, коли незнайомий нахабний чоловічий голос нагадав йому про капище в лісі. Аделю, якому б стані вона не була, просто так зникнути не могла. Погрози незнайомця свідчили, що містики ніякої немає, що він, сахно, точно не ссунувся з глузду. Тепер той передзвонить, витримавши паузу, і викладе свої умови. Певне, грошей захоче. Я в тебе сахну гроші. Знайдуться. Цей невидимець уже певне розвідав, що реально можна видаїти з кишень такого собі сахна. Якби то ще знайти відповідь на одне просте питання. Де в біса Адель? Чотири дні, 96 годин кошмару. Розіграти розгубленого і переляканого чоловіка йому було нескладно, якщо зважати на останні події. Протоколи, допити, для чогось обшук, менти, серед них була одна жінка, переконалися, що з дому вона взяла мінімум речей, наявність акуратно складених одягу та білизни,